В дорозі пили чай. Коло прожекторів ніч була особливо темна. Сміялися, жартували. На 12 годину ночі командувач прибув до штабу 51-ї. Надждив із своїми полками також на Литовському півострові з минулої ночі. Неймовірної завзятості атака не вгавала там. Білі посилювали натиск, кинувши в контратаку найкращу свою Дроздовську дивізію з бронемашинами. За півгодини по прибутті командувача до штадиву стало відомо з лінії зв'язку, яка проходила через Сиваш, про підвищення рівня води, про затоплення бродів. Полки обох дивізій могли опинитися відрізані по той бік Сиваша. Командувач виявив у даних обставинах всю силу, характеру і рішучість полководця. Царська каторга і заслання підточили його здоров'я, але загортували волю до перемоги. Військовий талант його дорівнювався більшовицькій наполегливості. Він пам'ятав розмову із Сталіним, організатором і натхненником Південного фронту. Перемога сама не прийде, її треба здобути. І командувач видає наказ до негайного виконання атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною, мобілізувати мешканців ближчих сіл для запобіжних робіт по бродах, ка в дивізії й повстанській групі негайно сісти на коней і переходити сиваш. Близько третьої години ночі прибула кавдивізія. Командувач оглянув її і зараз таки вирядив до місця бою. Вода в Сиваші поступово прибувала, броди псувалися, але переправа ще була можлива. Ще за годину з'явилися й повстанці. Їхній командир і начальник штабу прийшли до командувача. Вони зайшли обережно, мов чекаючи пастки. Хто знає, які в них були думки? коли вони запропонували свої послуги на Врангелівському фронті. Може, їм потрібні патрони або якась передишка? Може, чорні якісь плани спонукали Махна віддати на допомогу Червоній армії свої полки на чолі з Каретниковим? Командувач фронту ще з Харкова зважив на все. Каретников Вислухав терплячі пояснення командувача про причини негайної переправи через Сиваш. Він задумався, поглядаючи на легендарного командувача фронту. Це була не та людина, яку він чекав побачити. Тут не придурися і не візьмеш криком. Каретников мовчав. Його наче штабу роздивлявся карту. «Кіннота не пройде», – сказав він. Ми, революційні повстанці України, заговорив Каретников, разом з вами битимемо Врангеля, але кіннота моря не перейде. Годину тому, спокійно відповів командувач, перейшла кавдивізія. Я чув, що революційні повстанці не захочуть відстати у виконанні свого обов'язку. Командувач був. Зовні спокійний і неквапливий, він не показував махновцям своєї нетерплячки. Він ставив питання так, що тільки свого доброго бажання може доручити їм честь перейти Сиваш і стати до бою. Він знав партизанські норови, і не натискав, хоч і мусив зважати і враховувати кожну хвилину. Каретников відкозиряв і вийшов. Командувачеві доповіли, що махновці мають міцно зв'язані снопи соломи й очерету, приторочені до сідл. Вони добре знали умови переходу через Сиваш і тільки відтягали час, боячись якоїсь пастки. Каретников і на штабу кілька разів то приходили до командувача, то ніби йшли виконувати наказ, справа затяглася. Сиваш міг виповнитись водою, і потрібна підмога не дійшла б до литовського півострова. — Я розсінюю вашу затримку, — сказав нарешті командувач, — як боягуство. Може, вам краще було б розійтись по домівках? Такий прямий удар приголомшив каретникова. Він криво посміхнувся і тихо вийшов. Сів на коня, оперезав його нагаєм, загін помчав до сиваша.